كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يزدد أن دروا صد الله سبحانه وتعالى عن القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون طرقون الله ما دروا نبتأيذ ذا سوط kutia e jeli është mm. shfaqur shkatarrimi në tokë dhe në det peshadi është shfaqur peshadi në tokë dhe në det për shkak të punëve të këqija që kanë bërë njerëzit me duart e tyre ç'e Allahu tu japë aty një pjesë të ndëshkimit që të shijojnë një pjesë të ndëshkimit të tyre me shpresë se do kthehen Tu Allah subhanahu wa ta'ala jebë njerëzve ndëshkime në dyja Në shumitën e rasëve këto ndëshkime ose në shumë për e rasëve këto ndëshkime jebe që njeri u të kthehet Por ka edhe disa rasët e tjera që këto ndëshkime nuk jebe në që njeri u të kthehet Por jebe në për të vendosur vullën E zëmrimit e o malë që në kësë dënja ndaj ati një riu që e meritonë të Dhe Allahu <të> Subhanu e Taalë në Kurana ka të reguar disa shembu i të tiju Disa histori për të cilave ka mësim për besin taj Dhe një për këture historive dhe, dhe është, është ajo histori të cilë në ka qutur Allahu mësim në surën e lëbëkara ku thot fëgjallnaha nekala li ma dhejnë e dhejha o ma khalfaha o ma uridhata li muttakim të regon për një histori Allah subhanu wa ta'ala dhe më pas thot mësajnë e bëmë të histori mësim i brez e bëmë të histori mësim para ta që ishën veht tyre edhe para ta që do të vinë mës tyre Edhe këshillot për të devocimit, që të këshillojnë ata që duan të jenë devocionë dhe të ruajnë nga zemrimi i Allahut subhanahu wa taala. Vallësh këtu histori, të cilën e ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Allahu më Allah dhëruan na e ka treguar disa detaje këtij fa histori në surën Al-Araf. Dhe kjo është një histori e hidhur që të regon për fundimin e hidhur të disa njerëzve, të cilët ishin për i qifutëve, të cilët kundështuan urdrat e Allahu të madhëruar, duke mënduar se kishin mundësit i banin hile Allahu të la ilaha inë Allah. Ky ishte mëndimi tyre për hirë të barkë të tyre, të Për hirë të rrizë këtë ditor, ata deshën t'i bënin hile Allahut dhe e bunë remë mbra pa se të shfarën dë shkimimu dhe Allah subhanu wa ta'ala. I drejtojët Allahu i madhërua profetit sënë Allahu a.s. dhe i thot wasë elhëm anil qërjeti lëdhjë kanët hadirat e lëbëharë. I dhëtë Allahu subhanu wa ta'ala profetit ti shko përëti që i futët Për shatin të cilët jetonin buzdetit Shko përti që futët për shatin që jetonin buzdetit dhe ishë për që futëve I dhja dunef i sebeti i të tihim shnitanum jo me sebeti him shurraha Përti ata të qëfar bëndin ata kërë uvinin e për e peshtit ditën e shtund me shumit në gjitha anët Të regonë Allah i më dheruar në këto ajetë e historinë e një fshati të cilët jetoni buzdetit. Risku i tyre i përgjithëshëm ishte prej peshjive. Ata hanë i për i tyre, i shisnin ato dhe fitonin për i tyre dhe me to jetonin në shumitën e ratëve. Mjë po Allahu i madhëruar këtu e i kishtë së përvuar ata. Allahu subhanu wa taala, wa kishtë ndaluar që i futu dhe, edhe ka i qenë ndaluar në fene tyre, që ditën e shtunë të punojnë njërdit, edhe wa kishtë ndaluar në veçanti që të peshkonin ditën e shtunë. Do me thëmë kërë popull, do së përvuar që ditën e shtunë, sepse nuk i vejohë që i të kërkon të rizë të kune vetë atë dit, u a kishë ndaluar Allah i madhuruar që i të kërkon e rizë katë dit, edhe të përshkonin për t'i spravuar ata. Edhe Allah i madhuruar nuk i spravuar më kota ta me të dhe i spravuve, i spravuaj se se ta ishë njërës të shëthurur, Për ndaj të regonë Allah i më dëruar në fundë të tja jeti, Këzeli këne bëlluhum bima a kanu e pësukun, e një përpër përpallet. Thotë, këzeli këne bëlluhum bima a kanu e pësukun, thotë kështu në isë përvojmë ata për shkak të gjunafeve që bëjnë ata. Kështu që kjo së provë që u erdi Benitra ilve dhe që futë dhe të të të fshati, Shka ku i këtë e sprove ishte Gjunafe të më pashme Që kishin vekuar ata vetë Së cilat ishin bërë shkak Që Allah të siltë një sprove Prej të cilës Do nda e shë e shapi nga sheqerit Do nda e shë e keqja nga e mira Këtër li kene bluhu Këtër në e fësokon Kështu një i sprovojma ta Për shkak të gjunafe dhe daljes prej ligjeve të fejes që kishin e pa një pa po Allah i madhuruar u ashtoj më shumë sprof, më shumë sprofën atyre kur u adërgon të peshqit ditë në shtun në dilnin peshqit me shumit në visi për faqin e ujt kurse ditë dhe tjeja nuk gjije një kokër peshku Zhytëshin peshqit të elë në dërësa ditën e shtonu dhë dilin në si përfaqe Edhe kjo dalje peshqeve në si përfaqe Për një pjesë për i tyre ishte sprof, për gja e madhe Për ata të cilit i ebnim për parësi Kësa jetë më shumë se ta se ahiretit Për ata që i ebnim për parësi më shumë Barku të tyre se sa kanë e si sa omahus i shikoni peshi të ashtu, nuk i kabin ndosë përse ishte ndaluar, ti kabin atë ditë, ditë të tjerë peshë nuk ishte. Do të lozë dhe shetër ditë një që të kabin një peshë. Atëherë një grupë për tyre, një grupë për tyre të cilit ishin njerëzit më të ullët të asaj shocërie, me nduan që të bënjë një hile Më nduan ata se të mashtrojnë Allahun Po harruan ata se nuk kanë mashtrua vëtëm se vetët e tyre Allahun arruaj Kanë të reguar djetajet e kësirit Se një grupë për i tyre i mërë një rritat Edhe i hirë një një që ditën e premte i vini dhjitën e shtonë që vini për eshitë, edhe i meni rrë dhjitën e djenë, të mbuqëra plot me për eshitë. Edhe thoshin, ne nuk jemi duke përshkuar dhjitën e shtonë, por jemi duke përshkuar dhjitën e premte dhe të djenë. Kështu, ata i mashtronin vetët e tyre. Kështu, Edhe një form tjetër që bënin disa përtyre ishte që i hapnin disa kanale Edhe në fund të kanaleve bënin disa pelnë gjithë të më dhajë Kënë fute i ujit një të hynë peshjit në të Dhe ku mbushe, i sa kërë mbush e i flot në peshjit, ata nuk dinin do të më nga kanali Edhe ditën e djelë ata shkonin i mërnin e pelnë në peshjit të gashëm Edhe thoshin që ne i kemi peshkuar këtë ditën e djelë dhe jo ditën e shtonin A i mjeri njëri A i mjeri njëri që kujtonë se po mashtonë Allah Po nuk e kuptonë që po mashtonë vëtë për në vëtë në ti Inë në rabë bekele bil mirësodë Zotë i otë është në pusi Uri në pusi atyre të cilët bëjnë mashtrime dhe hile Eze e dhe e përnë haramin halal ma antë mashtrimeve të tyre duke më nduar të do mashtojnë allahëm por kanë gabuar shumë rëndë shumë rëndë kanë gabuar ky është më ndimi të tyre për Zotin e tyre dhe mjerë për ata që kanë të më ndim për Zotin e tyre mjerë për ata për pishu një vëlejë dhe të, të bëni kërhasimi në kohë dhe të tojmë në sot dhe gjynaveve që bëjmë nësot në atës që kanë bëjë të atëher e hapi kanalin dhe pengu në fund të kanalin dhe sot është unikab ditën e djej a nuk jam shumë të tim sot shumë njërë që e bëjmë të njëtë njëtë një? njërë po në të shëqëri në e dhe nuk kishtë e vetëm njërës të fëqin kishtë dhe njërës të dhe voqën Në të shëqërinë do dhe shina ata njerës të cilët ishin e u lija, e vlija të Allahus. Ata njerës të cilëve u dishtë e zemra kur shikoni gjunave të njerësve. Ata njerës të cilët u kulon të syri gjak dhe e lotë kur shikonin gabime dhe gjunave që duhet korijua dhe duhet fonur për to. Për këta rësya ata nuk heshtën. Orë ngritë dhe i tha në atyre kimi frikë Allahum se jeni duke bër një haram hatë të zi duke përdohu hile edhe kemi frikë se Allah të të ndëshkoj për shkak të i shtyre hileve që ju përdohu ni për të bër haramën habo për ndaj lërgohu ni pa e se të vitë të nimi Allahum ojtë kalet umet umin hum Limëta i zgjon qoman Allah mohlikum au mu'azibuhum azaban shadida. Ndërta ishte edhe një grup i tretë i cilin ndëyti asnjë anë me kuptimin jo të mirë të fjalës. Asnjësi nuk e këruftë gjynof, por as nuk i këshilloi ata të thithin e këruën të gjynof, madje po këshillonin ata të cilët Oksillonin e poqorton ato të ditë u flisin gjynave qarë dhe u thoshin kinë frikë Allahun. Ky grupi tret, i tretë i thoshte atyre, përse ksillon ju një popull të cilët janë të shkëteruar prej Allahut për gjinave që bën. Edhe u akthen përgjigjen këta njerëz të lar të shoqërisë të cilët rregullonin shoqërinë. Dhe u thon qalu ma'dirata ila rabbikum wa la'allahum yataqun. Po çollimi jonë është që ne të kryim dhe tyrën tonë dhe të jemi të justifikua për parë allodhë që kemi kryim dhe tyrën tonë, edhe me shprejësja si ata të këthehen edhe të largohet dhe këgjunaf. Edhe këto janë dy arsyet kërësor që duhet të ashtuji njerë i unë që ta korigjoj të keqin që shikonajte. Qëllimishtë, këtë hilë e ta këlluan ta përdojnë pëshehë u razi Ndërë se këllu duke u përhapë të hilë u përhap kjo hilë dhe u bë haptë të zifare mërën beshë gjithë i kjo bëtë hilë mashtrim duan të bënë haramin dhe halan dhe amë të mashtrimit kërë u bë haptë të zi kanë të reguar dhjetarët ate që grupi, dhe filet Nuk e kryinë të gjynatë në ndamë për e ty e tjerë, dhe u thanë ne, po nërgome, po ndalëm, në kishë në kishët e ju e po marem pjesë në tonë, të dhëndi pa për zime ju, se në dhe kemi frikë sa Allah du të hedhë ju e ndë i dëni. E kryinë dëtyrë, e përkujtuan po përkujtë dëtyrë, edhe në basi vjenë përkujtimi, nuk ka në basi i vetëm se dënimi për Allah, e Allah në ruajtë, vetëm të dënimi përë Allah, Allah në ruajt, nga dënimi t'i. Shtrihen për qëtër i gjumë, ka do nata edhe të nesëmë në gëdhin një dit, jo si ditët e tjera të vitit, ajo në famin e jashme duke si ditë normale, por ajo mbarë të në vetëve të një mbarë shumë të rëndë, në bartën e vetë-vetë e barën në ndëshkimit e Allahut të cilën e kishin marrë gjatë natës a i grupë që zonë të ti bëm të hila Allahut por që në të vërtet i kishtë e bërë hile vetën vetës e vetë ose vetëve të tyre në zgjohë më në mëngjez dalin për jashtë njërës të mirë kërkojnë qofin shokët e tyre dhe komëshin dhe tyre të cilët ishin që njërës të këshin Nuk po di të njëri. Dërgoni një person të shikojë se ku janë, derisa vërtetohet që aty u kishte ndodhur një gjë e rëndë. Dhe u thotë shikoni se çfarë ka bërë Allahu me këta. Allahu i ka ndëshkuar ta njerëz deri kishte ndërru, i kishte shndërua Allahu në derrave në Maimuna. Ata të sirët i bën hile Allah dhe e bën haramin halaz duke bërën hile, ishtë ndërrojë Allah në derra dhe në majmuna. Ka tërguar djetatet e fësirit që Allah ishtë ndërrojë rininë e tyre në majmuna edhe pleqërinë e tyre në derra. Fëlemma në suma dhukë kërubi hië. Kër ata e harruan atë për kujtim që u erdi prej Allaho që rruri e dënimi ti, në gjejnë në ledini, në hëvë në alisu, ne i shpëtuam ata të sirën daloni nga e keqja. Shpëtojë Allah i më dëruar prej këtë dënimi ata që shkua dhe u thangë të e njërë dhe kini, frikë Allahom, se jeni dukeve puar shumë keqë, Anjeina, elldhina, inheuna ani isu, wa akhadna elldhina ghlmu bi adhabin ba'isin bë bima kanu yafsu. Ndërsa ata të cilët bën mizori, foto llojm avëruar, indëshkuam ata me indëshkim të rrept, për shkak të gjunafeve që ata bënin. Pastaj shpigon se kush ishte ky indëshkim dhe thot: "Falem ma'atu wa amalu wa no, 'anhu kullana an no, nakunu no, qiradatan khasin." Edhe në basti ata u traguan kërë e nëgjë Edhe ka mungunë në gjunapi dhe në hilit e tyre Në u thamë atyre, bëho një majmuna të përshëtëruar Bëho një majmuna të përshëtëruar dhe ishë në rojë allonë në majmuna O në këtë alim të mulladine, ata da u minë kënfi sëpët Në një jetit të të dojë më dhëruar Ju i dini shumë mirë ata që e tepruan Njerën të të shtunës që jetë e plonë Fëkull nga leon kundu kira dhe të nëkërë si inë Dhe në usham atyre dhe bërë një majmura të poshtëruar, të të zëbuar dhe më shia allahat Kusën e ja jetë tjetër, thotë Allah, me ima dhëruar Kul hel unë e bjuë, kumbisha rëmin dhalike me thupet e me ndomoh Thuaj, atu tregoj unë juvej, dhejtoj që futëve, prof. vësallem Thotë Allah, thuaj që futëvej A të të regojën juve se kushka në dëshkimin Më të rrëtë se ka Allah i madhuruar Melle alaullahi a gëdhi be alej A të të të të të të të të malkojë Allah Dhe shizemua për tyre O gjalamin humun kira dhe të wal këna zirë Edhe bëri për tyre disaj bëri majmuna Edhe disaj bëri dera O abet të të të të ghut Edhe ata të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të zemrimin e Allah dhe në dëshkimin më të kesh të kallar më dëruar të sirë të shëndëroj Allah që në të dhujan në derra dhe në majmuna sepse ata zonit i bënin hila Allah por harruan ata që Allah është në pusi që Allah është në pusi dhe Allah nuk harron zotit të vënon por nuk të harron shkojnë njërë të mirë dhe i takojnë ata Dalin njerëzit në format e derrave dhe me munave Këta njerët që ishë njerët duke një nuk poj njëzit një mëse kushen ta Se për shtë shikoni vetë në kafë Kurse vetë kafës shkone dhe gjitho njerë për tyre të njeriu i vetë të të të një njëzit Edhe shqenin Ka të regu e më në baset e tjërë Këtë që shkone të njerëzit e tjërë dhe uëthoshin ta A nuk ju thamë që mos i bari dhe gjunapë dhe ata tunë njën kokën A nuk jo është thamë, mos i bënjë të gjynave? Edhe ju i bëtë të të kysh për fundimi. Edhe mbastretit dhe shë Allah i madhëruar, i zdiqë ose i ngordi të gjitha kafshë, të poshtëruar, të cilët me i tuan zemrimin a Allahut. Ky është një mësim vle dhe për ne, dhe për gjithë brezat, të erët i në gjukimit, që të ruaj mi prejture hile dhe që përdojnë shumë njërës për të bërë haramin halav, Allah në ruajt, për i hileve që përdojnë njërës të Allah në ruajt. Ka thënë profetisë në Allah, al në i hadithës saktë, thotë, më shkelni të kë haramën që i ka bërë Allah o haram, duke i bërë të të lejuara, në antë hileve si zhvepluan që i futët, Dhe ka përre dhe i më ruhe profetit sënë nëllohi të në që të ruhe me prejsej rrugë se kjo është rruga e shkaterimit. Allahu në ruhejt në kjo rrugë dhe në i hapë të sytë të kjo e vërtejetat të, të gjitha. Alhamdulillah. O salatu, o salamu ala rasulillah u ala alihi u sahbjetin rin i mabak Profetis S.A.S. ka thënë një hadith të sakt Allahu i madhëruar e ka ndaluar mishin e kafshës të ngordhur ka ndaluar gjithashtu dhe shqitjen e alkolit ka ndaluar gjithashtu të mënë shqitjen e mishit në kafshës të ngordhur ka ndaluar shqitjen e alkolit ka ndaluar shqitjen e mishit të derrit edhe i tha në sahabët ojë dërgujë e Allah po zhjamin e ngordësirës të cilët ne të cilët ne e përdorim për të lyre anijet e përdorim në përqiri edhe për të lyre lëkurat të cilët përdorës i postiqe i tha i ja nuk lejohat të shikët e ashham pas ta i tha profetis fa në lojnë i vraftë Allah që i futët Thot i vratë allohë që putët të ciljë dhe allohë më dëruar o bërë e haram, dhjamin e ngërësirë, pas taj ata e morën e të dhjamin, e shkri, e shqitën, edhe hëngën shmimin e kituar prej të dhjamin. Do më thënë, ma të hireve, ata funksionojnë gjithmonë, popullin dyrë, Popull që janë rëlezit e derrave vejma i munove Qifutut Dhe Allah i madhe ure në i tërgoto shemi që mos bëmi që qifutut Sepse ata njohë të vërtetë dhe ku nështunat në të me djeni Duke përdohë pisliku në tyre dhe ndyrësi në tyre Thot i vrafë thë Allah u qifutut Kër Allah u andaloj dhjamin e terit Dhjamin e ngortësirës Ata e shkrinë, e shqitën dhe hëngërë në fitimin e këti zhjami. Këto janë qilet, bëjëzër Allah në rujt për tjure. Profetisë fanë Allah në lisele në ka trebuar që këto hile do e këtë listojnë dhe në umetin islam dhe do ndodhë që në kohën e fundit do vinë disa njërës për këti umeti prej ometit islam që pretendojnë që janë musliman nuk është që ti që ta kemi shumë për tërë dhe emin Muhammed dhe Ahmed edhe Isuf por që i bëjnë të gjitha edhe ka të reguar që këta njerët që dojen prej ometit të Muhammed të shëndërojë Allah në derë dhe në majmuna se të ta kanë katër të si ka të në Libënë, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në hadithin e Abu Malik Al-Ash'ari fot Profeti sallallahu alejhi wasallam do të vijnë disa njerëz nga ummeti im do të vijnë disa njerëz nga ummeti im në kohën e fundit do të bëjnë halal immoralitetin alkoolin mundafin edhe muzikën do të bëjnë halal immoralitetin mundafin për burrë të se i mëndashin liur për gaj alkolin edhe muzikën do t'i bëjnë halon për të, të katërta do shkojnë duke, duke festuar rëz një malin do t'u vi një bari e tyre por t'u kërkuar së daka do më tënë janë muslimani, jatëm së daka edhe u thonë, u thonë, i thonë bariut këthe o të këne nesër që do t'jabin një shka Kur kësër bërju të nesë me në shikonët e që Allah i ma dëruar E ka marë malin që janë për të kisilja ta ishim pra dhe o ka hedhu për si për Disa për i tyri i ka shnerua në derrëve në majmuna Kanë treguar djetarët Se shkaku përse Allah i ka shnerua në derrën majmuna Sëpse ata dhët i bëjnë halal këto haka të harame Dhët i bëjnë halal dhët tuk e përdohër e hilët Si që përdohër i përdohër në shifutut para arësit e zyre në tëllojshembulit të keqë. Pra ndaj, kush dëshiron shpotimin, kush dëshiron të ruët për zemrimit a Allahot madhëruar, leti jabi për parësikën a i sisa Allahot për parë qdoj gjëjë e tjetën të dynja. Leti jabi për parësikën a i sisa Allahot për parë barkët, leti jabi për parësikën a i sisa Allahot madhëruar për parë dynja të qka bënda saj. Sëpësa Allah i madhëruar është e që ta zvëndëson Allah subhanu wa ta'ala është a i sili i ka të gjitha, mirësit dhe prejtivjë në shdo gjërë mirë dhe mundë që t'japë që shumë për dëshiron të të splovojë si që i splovojë ata ata nuk fituar, atë do fituar shtja për jo Këta dhe të të regojë ardhën e jote kujdes se sot është punë dhe jo logari ndërsa nësër është logari dhe jo punë dhe nëmë parte që puno për vetën e ti Për bitën e madhe, Dusë Allahun e madhëruar, Në bëjt për e tyre që ruhen për i haramëve, Allahun e ruhet për i hileve, Allahun e ruhet për i përfundimit të keqë, Dusë Allahun subhanuat e ala, Që mos në bëjt për e tyre të, të cilët e kundërstojnë atë, Pasaj për të ndojnë se antë mirë, Allahun e përtojnë të vërdëve të gjithë.